Capitolul 17 Puterea lui Dumnezeu Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1 cu 18 Această învățătură atât de simplă în natura ei, atât de măreață în efectele ei, este totuși o nebunie pentru înțelepții lumii acesteia. Paradoxal, ea este clar înțeleasă de cei care cred, dar de nimeni cineva. Dumnezeu a ales lucrurile nesemnate ale acestei lumi pentru a le face de rușine pe cele înțelepte. Despre înțelepții lumii însă nu spune că sunt chemați moștenitorii slavei, ci că sunt amăgiți de propria lor nebunie și viclenie. Astfel de persoane se consideră mult prea înțelepte pentru a fi învățate de Dumnezeu, mult prea pricepute pentru a crede că au nevoie de o a doua naștere, motiv pentru care ochii lor sunt închiși, sunt orbiți, ca să nu vadă strălucirea de plină a luminii cerești, chiar dacă ea umple de dragoste și de îndurare pe orice alte persoane din jurul lor. Păcătoșii nu sunt câștigați pentru Dumnezeu prin oratoria omenească, ci prin nebunia. Sau simplitatea adevărurilor Evangeliei. 1 Corinten 1 cu 21. O, prietene, oricine ai fi, și oricare ar fi starea ta socială, sărac sau bogat, ascultă demnul unuia care a trăit în această amăgire fatală și a fost scos din ea, găsindu-l cu bucurie pe Hristos. Isus este puterea lui Dumnezeu. El este totul pentru acest sărman păcătos, acela care i-a vindecat sufletul și l-a împăcat cu Dumnezeul cel viu. Cât de măreți trebuie să fie acest Hristos, puterea tăria lui Dumnezeu, Hristos răscumpărarea noastră, totul în toți. 1 Corinten 1, 30. Ține minte asta, că Domnul nostru plin de har nu va face deosebire între persoane. Matei 12 cu 46 la 50. Faptele Apostolilor, 10, cu 34 la 35. Toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu și urăsc păcatul, toți sunt bineveniți la Hristos și El va fi de partea lor în ziua de apoi. Matei 10, cu 32. Cercetează scripturile, căci din această comoară cerească vin toate îndemnurile avertizmentele și încurajările din cartea mea. Domnul le-a făcut și prin ele a binecuvântat convertirea păcătoșilor de tot felul, transformându-i în moștenitori ai vieții veșnice.